Was ist TuxKast.de? Naja, das sind zwei Leute namens Tore und Florian, die beide meinen sie eine Ahnung von Linux an Open Source. Dieses Haltwissen kompensieren sie wieder durch Wikipedia und weitere Informationszeiten. Sie haben auch festgestellt, dass wenn man einen Linux News Podcast betreiben will, das freisprechen einigermaßen beherrschen sollte, aber das ist denen komplett egal. Sie versuchen auch mit Community-Videos ein Format zu bieten, womit andere für sie arbeiten. Das ist Sklavenarbeit 2.0. Sklaven, die gar nicht wissen, dass sie versklavt werden. Und auch der Traum, bzw. das Ziel, die Linux-Community in Deutschland zusammenzubringen, ist irgendwie schon gescheitert, bevor die Idee von tuxcast.de überhaupt hervorgebracht wurde. Also, meine Damen, welche laut YouTube mit 0% vertreten sind und Herren, lassen Sie die Rollos runter und schalten Sie die PCs ein. Macht euch bereit für ein gutes, gescriptet Texte und Informativ-Videos. <lacht>